اشواره دا ولې لکه چې روزي اخر شو نو تاسو رنگي رنگي شې سستی را ده ولې دا درووه یو ټایم کې هم بس په مازه مازر را رواني اوداټه وو څو روزي دوه نه دی پاتې ان شاء الله نیمه نزيعه ته تیرېږي هه ها ان شاء الله مونږ با 10 جون باندې ختم کوو مونږ 40 ورځې پورې کی ورځې ته وناندی کوشش کاوه چې درې په جو ټایم کې په خراځه دا ټایم باندې ګډی چناس خ کوم ځای له سورۃ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم <coughs> قال فرعون وما رب العالمين االرب السماوات والارض وما بينهما ان کنتم موقنين دا سوره الشورى شروع وا پدې کې تسلي نبی عليه السلام او مبلغ تا پنجات د مؤمنانو په هلاك د مشرکینو چاچی د نبی دعوت منلې دې مؤمن هغه لاله الله نه چا تور چا چی انکار کړې دې نو هغه الله تبا کړې پدې باندې د ام بياله مسالم واقعات بیانول ګڼ بتوري دليلي نقلي د موسی عليه السلام واقعه شروه وا اوغا په مقاماتو مشتمل وا نبوت ملو شو د موسی عليه السلام د الله نه سسوادونو د غي قبولیت دویم مقام کې بیا د موسی عليه السلام د فرعون دربار کې دعوت او د موسی عليه السلام تحقیر او شوبحات او د غي جواب نې کړو یوهي داوه تویلو ته زمو خوړلې دا زمو پتاجي ویښه وسمو ته مسالې کې دویم دل دوینه داده نو دای نه وی چې پیغمبرم بار لاړ او سره وی پیغمبر شم او دریم تاغه سړې وچلو نو داری جواب نو موسی عليه السلام کړو سړې چې می وچلو نو د نتلم اوس راغلم پس کولې شوقه دویم دا چې بار لاړم پیغمبر څنګه د پیغمبره داوا می اوکړنو بار چې لاړم نړل نبوت راغ دریم دا چې تازه مو خورللی دا نماز تاسونه دا خورللی دا وزما قوم بني اسرایو ټولو مر په دې مټو غټللی دا پیروند چې جوابونه مېلو شو ناغ اوس په خلکو باندې تربيس راواز خبره غډوډوله په خلکو چې داخلو خو ز دا موسی عليه السلام خبره ته متوجي کیږي نو یک دم اداسي تبوسونه شروع غل چې په خلکو خبره غډوډه کیږي موسیٰ علیہ السلام پر خپل دعوت کی ویلو انا رسول رب العالمین ز رب العالمین رسول متवते رب العالمین سوکی زکه چې پیران خو خپل دعوا کولا انا ربکم الا اعلی ربمانه د حاکیمه اعلی ز لوی حاکیمه حکمران قانون به زما چی نو زکه وای رب العالمین سوک دې اخزیم در رب زان ته و عالمین دی مصر دی مصر دی زان ته رب العالمین په دی معنی وي نو لای بی وقوف عالمین نه پېژن نو موسی علی السلام وت د عالمین تشریک ای قال فرعون وی فرعون و, و مع رب العالمین سوګ دی رب العالمین قال موسی علی السلام تو ای رب السماوات رب د اسمانونو دی او د ارض او د زمکه دی وما و ما بای نوماو دا غصه چه ده دوارو منسکی دی انکنتم موقعین که چرتیه تاس و یقین که اونکی رب دا غده چه ده زمک آسمان مالک ده خواسل که ده و تتشرید آلمین که آسمانو نوزمکیو ده ده ما بین د آلمین ده ده تا وی چه بی وقوف ده پختانو مطل چه ده کوی چندخه دمی سر نده بار دنیا ندلی دلی, دلی. نمی سر تا عالمین وی عالمین می سر نده اسمانون ازمک او دا دی ما بین فیران پویشو چه دیکھو خبر اللہ ری شروع کی او ما پا کراگیر کی نگو رکن برا اسمانون الان دزمک او د دی ما بین ما بین که فیران دے کن مانا تم سے عالم رب نی فیران پوی کی ناغاز خبر پا خلقو گڑ قالوی فیران لیمان اگا چا تا حولو چه دنگیر جا پیرو وطوئی الا تستمعون على كتبتم واقده لا سوي لموسى عليه السلام باندې رو بچي اخی आलम दे مطلب ادو چې داخل او ګورې وخاندی وخان او دا خان داخلین او ګر خاصې ویسا وخاندی ګر ماشي کیدې شي داخل او ګورې وخاندی نو ددن وار خطایش خو هغه موسی عليه سلام قال ویور ته موسی عليه السلام ربکم رب تاسو دے ورب او رب ستاسو د مشران لومبنو استاس و استاس و دمشاران و نمبانو رب ده سمانه استاس او استاس و دمشاران و رب موسیٰ علیه سلام هم ده پریدینه مطلب ده تا مخلوقه قالا ناغوی فران این رسولکم اللذی بیشک استاس رسول اللذی اور غرسی لیلیکم چه تاو سرالیگلی شوی ده لیمجنون لیونه ده ده ده سوئی. قالوا ويورت موسى عليه السلام رب المشرق ورب المشرق ورب والمغرب ورب المغرب وما ذا سبب انهما چې د دواړو ما بین کی دي ان کنتم تاقلون کو تاسو کې عقلی او ته لیوانه وي ته بې در اقدر کې نشته قالا فرعون پوښښو چې د خپل خبره نه پری دي نو دباو یو لئن تخت الهن کچرت تا اوغن الهن قانون ساز واقدار د قانون غیری زمانہ سیوا بل حاکم الاده معنا نولاجه علن کمنل مزونی زبر جیل کې واچوم ته د بل قانون معنی زمانہ قانون دا وغړی زمون د مل قانون او عین باندې با کیسالیک قال اگر تو یو ولو جه کا اگر کما رات تا ته بشم مبین و یو شیخ کارا معجزې را سر د الله نبی قال فرعون یفاتیبی روړه دا ان کنتم من الصادقین کرشتینې پیشگان فالقاسا و غرزور موسیٰ علیہ السلام امسا فیضایی ناسا بدا امسا صعبان مبین اجدہا و اخکارا صعبان غط مارلوی اجدہا ذکر دلتا دا فیران مقابلہ که دا نلوی شیط جوڑ شو چه غو یره ونزایدو ویویس قبلاز فیضایی ناسا بدا لاز ویزا ان تکسپینو لی نازیرین کتون کو فرون دیبل موجزا قالا وی او سردارانو تا حله چې د نهګیر چاپیره وي ان نه هذا لا ساروناارم دا د خاامخ خا جادو ګرخکارهتهور غړ جادوو او مجز نه مجزې ته جادوکړه د خلکو زههن خاببولو دپاره یور د راده لر یو خرج کوم چې تاسو باسیین عرضې کوم د ری خپل بے سہری په خپل ځای را وجادو فمازه تاسو سم مشوره را کاوه د جادو ګرځه داملکو دا حکومت دنالي سیاست دنلاستکې کورسې دنه قبضه کې تاسو واه بس وزیرانو مشیرانو سره مګم شو په دې وین دو کا کړل قالو هغه ورته ورجه ارجه ار ار موهلت ورکا د توا خوا خودا ضرور تا وابه دل مدائن اولیگا بخاریو کې هاشرین را جمع کوون کی یا توګه شراتلو کې تا به کل ساحارن الیم پار کې سمجادوګر خکارا وسه سی بوکو چې جادوګر د جادوګران بولراوول موناظره به وسرو نفجمه ساحرته جمع کړي شو ساحران لمي قاتی او م معلوم نپاره دا وقت دروازه معلوم مقرره نيټه لخرک را وکیل الناس او خلق تمویل شو اعلان شو حالان تو مجتمیون آیات سورہ جمکیدون کی ہے یعنی راجمش ہے ہراشے ضرور لعلنا خامخ خا نتب وسحرا تا چمونگا تابیداری کو سایران انکانو مل غالبین کو دی غالب شی کہ سایران غالب شو چی د دیومن ہرا شیخ خامخ خا. دناوی چکو موزا علیہ السلام غالب شو ننه یادے رازی وے دا سایران چو گٹی چی د د دا تابیداری کو او جشن منو فلم ما جا سارتو کله چرال الجادوگران قالو دیره فرونا فرون تا ائنا لانا اجرن ای وی و مونږه پارا ساز مزوری ان کو نا نحنو الغالبین کومو شو غالب دا وخته پورې حق پر رس نه دی دنیا دار دی نوورا دلته چراغلیم دی نو دنیا پنیا راغلی دی باطل پرس هر کار د دنیا د مقصد د پارا کوي مناظره بدل کو خو صبراله راکی کنا عجیب خبره اره چې دا, دا فرعون څنګه غواړي نو ولې تاسو دا دین چې پکم دي دینی ا دا تاسو ته حق نخاري د دین لپاره خلک بې پیسو کار نه کوي دا خو تاسو دین وکنه نو پیسې په پی ولې غواړي په کار کې په اخلاص هم ولا کار کولې مناظره خو معلومه دا چې باطل پرې د دنیا کار مناظره وا په خوا زمو مشایخ سره شیخ عبدالسلام صاحب سره موله مناظرې لپاره واستو نو بیا روسه خلک وی دریزې په ملوور کړيږي ناجيبه خبره ده چېستا مسله کوستا عقیده وا نو په سو مناظره کې خو باتل پر سیدا سي چاغه مقصد دنیاي دیموې موله بسی کنا قالوي ورته فیرون نام آو و انکم بشکتا سو به ځان پدغه واه کله منال مقربین دنيزه خلکو نه يې مذدی بئیے چھ قرآن بئی دا مطلب دا نه ننیزے مطلب دا چیمنل مقربین خوا کہ بناسیے طالب بسٹے زکہ دا خان نو دا نواب کارسی نوکر چاکر لبستاری مالی شٹو لور کئی فغ بغیرت بدیم خوشالی گور مارے تالے رو غور زو تالے وسٹا او دا خان بکنزلو خوشاری یہ خان سے ماتا کنزلو کڑا نا ٹھیک ہے نا دینتے وے زبس خوا کہ بناسیے تاری مالی بسٹے یدی طالبانی میں گزارہ کی قال لهم خدا کلا چې ایمان نونو نو کچه خبرې کوي چې ایمان راغله ده بیا د نرتوب خبري شروع کړي قال لهم موسوی د موسی, موسی عليه السلام قال قوم انتم الملكون وګور زویغه چې تاسو وګور زبون کیه فالقوا وی وګور زو له حبالو خپلې راسه وایسي مو هم ساغان خپلې وقالو وی بعزته فرعون قسم دی زمون په عزت د فرعون د مشرک کار داله په غیر الله قسم خوړیو ده عزت د فرعون انابه شکمو چ ن غالبون خام خامون بغاليبو نفال قاموس ايام ساګا نه غرد ټول ميدان د ماران او رمانان نडक سحر وک نظر بندي او چې ميدان یو کځان پیدا شواله که بس غاليبو ميدانم د موثال السلام معجز نه ولی دلی دا ده ف کا موساه سا پهغور دووره موثال سره پهلامسا فضا یا ناس په همسا تلخوتییرې کړړه هغه یا فکوونه چودی جوړ کړی ی غ امسا ګانېو خوړی او یا دغې نه صح راغ نو په میدان کې صرف امساو مار پات ما پړی پات شو خلکو ته ای خط کار شو د صحر زورې راغه د نظر بندی فېسهحهتو پریتل سااعران سادي نه سج د کوون کې چه دا خو پیغمبر ده سحر نه او دی مخ که جرگه کڑه و مخ که میلو بلزه کی جرگه کڑه و کچر تا ده پیغمبری زکا چی ویلی ده موسیٰ علیہ السلام نو پلی دلو سرا وی پیجن چه دا دا شکل دا دا مخ دا دا سحر نا ده دا نیک سڑه معلومی زکا بی دینا بد کردارا بد عملا او دا نیک سڑی شکل نا معلومی د چې موسی علیہ السلام شکل صورت توکتن نو دی وی رکته سړې خداسي تازه سا صائرن کوټګر ګورای کنا سپیر بدشکلا نهو ست ببر کن بداس ښاپس ښا دی مردہ دا تعویزګر مولاو ګورای کوټګر نا چې وګری دا سي کرکدل درځي اسی ښاپس ښا ببر مبربې ها ښاپس ښا نو او د هو پیغمبر دې حق پرستی دا دید پا مخ که خکاری لکه دا نبی علیه السلام بارکه چه عبدالله امن سلام رزیلان خورا غی اوی چه ما نبی علیه السلام مکت پاول نظر مووی چه دا مخ دا دروخ جن نده لیس وجوهو وجوهو کازی بین دا دروخ جن مخ نده دیم دو پی جن نخپلو که جرگاو کل سبکو کل پیغمبری سبکو ایمان با پیروڑو ندل تا پویشو چې وکاتل چې زموږ سیر ختم شونه پیسې داخ سایر نه دا خدا معجزه اثر دي قالو دی یام انا مونږ ایمان لرې به رب العالمین پر عبد مخلوقات ربي موسی وهارون چې رب, رب د موسی او د هارون علیه السلام دی قالا وې فراعون امنت له تاسیمان روړ په د قبلا اعلان الیکم مخی د اجازه زماته سودا ما د اجازه نه درکړې تاسې به ایمان روړ مطلب د فرعون دو چې په ایمان کې بم ده فرعون نسکه اجازه غواړي تا وای قرآن لته لې دوی سنت لته لې مان دې اجازه نه غسړې او ځري استاد حق مې کړې وې ښا حق مې کړې ګا نه نو تا نو په قرآن کې مته پوس کوم او په ایمان کې انه لکبیرکم الذی دا یقیناً مشر دستاسو آغا علمکم و سیر چه خودلی تاوس دا جادو دا تاسو ماهر مشر دا جادو دا دن ازده کرده شو ساهرانو تا سیر دی با ایمانا فیرانو خودلی یعنی د دپا خودنی سیر ازده کرده او دلته پی الزام لگه یه دا ساسو مشرو دا تاسو ماهر تا یوزه سلا کرده وان بس مون بده تزان مغلوب کو او بس فیرانو گومت بختم دا دوی دا ملک دا بغا قد سوبد العالمو نظر چې پوي بشه عذاب لو قد یان نه دی کوم پره وکم ساس 33 وار جوړ کوم مخبین خلاف ندل بدل ولو سلمنکم خامخ پانسی بکم اجبين تول قالو اوز لنرتوب خبرې کئ ایمان راغې قالو دی ویلا زهر اس باغ نشته اینا به شکمون چویله عربنا پر رب تومن خليبون واپس کیغو چمړم کی شهیدان بشو الله لبل अर्ज اینا نتمو مونږ امید لرو ایا فرلنا ربونا چبه خنبو کې منتظم غربخه تا یا نه زمونږ ختاګانو ختاګانو ان کننا د دیوجه ان دیوجه کننا اولو المؤمنين چې مو اول ایمان روړون کېنو د اول اول د ایمان روړون کېنو په دی وخت کې په دی میدان کې په دی قوم کې اول مونږه ایمان روړو نو د دیوجه نو مو سبقتو کو الله برته مغفرتو کې و وحینا ال موسی ان سر به بادي دا څلورم مقام اخیلی دا فرعون غرکیدل او د بنی اسرائیل د مرګرو نیجا واواهینا او وای کړه او مونږه ای نام موسی موسی علی السلام ته انا سره به چې بوز زم ما بندگان د شپې شپې اسرا د شپې د لوته وي ان کومیش کتاو چې متبعون تاسو په سی بکړې شیدا فرعونان فارسل فرعون اولیګل فرعون فلمداین بخاریو کې هاشرین راځم کوونکی دا هاشرین د بیا دې واقعنه باندې اې دی چې کله موسی علیه السلام میدان وګټ ترونیه د ساحران د شيطان کړ نو بیاي خلک راون کړ لغ کرے پولیس فوج عام خلک چې تاسو راشه د دې موسی علیه السلام بارکه سپېڅله وک نو یو له وقو دی یولیا او ویلو انها ولیدا خلق دا موسی علیہ السلام او د برګی ل شیر زیمتون دای ورډل قلیلون لغ غونته شك... و ان بشک شك... و ان بشک دچی لنا لغایزون مولغ سراوی حکومت زمون ده او دی په حکومت کې بغاوت شروع کړه راځه جرګو کې قومي جرګه فیصله او کیسو سره کو و ان بشک مونچول جميعون حاضرون مونټول حاضرون مون د دین یریغو ل خلک د موله بصر در کړه د مصیبت راټمل کې جوړ کړه نو فیصله څوک راغلی نو فیصله څوک راغله بس فرونه دا شی بوکو چې د بچی بچي ب بیا اعلان تخوذ بیزتی به شروع نو دا اعلان یې و امريكا رینو کړي چې الله د هجرت حکم راوليګ نو فاخرجنا الله ويممدو اسکل دا قرونیان من جنات تبغون نو وایونې نو د چشمهونه و کنوزینو خزانو نو و مقامن کریم او دا غزاینو خيسته خيستانه کذالکا ندارن کرمو کو څه مطلب موسی علیه السلام د شپه هجرتو کو سره د بنی اسرائیل دې چې پتاولګې دیمار پسې د مصر نه بارو واتل چې لارل په دریا او سمندر لوګ شو اغاثی پادش الله یې غرمه و اورسنا ورم ک دا ارس بني اسرایل بني اسرایل ته خرستو د دې اولاد په کې اوباد شه وي موسی علیه السلام زمانه کې مصر ته نه دی راغلی فاطبو مشرکین ور پسې شو فیرونیان دی پسې مشرکین په وخت انور خاتو نور خاته کې نور خاته ټیم کې زکا عيد شپیش پیوتیو خو دارنا وقتن وروخي جرا پاسي غړخلک نور خاتن بعد را پاسي دړيو چوي کتل موسی عليه السلام و داغه مرګ لري نشته او تختې دل زی چې ورزور پاسي فوجونه لخرې ورپاسي فلم ما ترل زمان ترل زمان کله چولي د دروازو ډلو یو بل لره مغری د موسی علیه السلام مرګری او شاته ور بسې پیروانیا دي یو بل ویل دي دوی لا غځې روان دي او چې شاته غته له کرور رسیدل قال اصحاب موسی وې مرګرو د موسی علیه السلام ان به شکمون چې لو مدرکون خامخومون دی شو موسی علیه السلام توید القرءان پس رالن کپیادن مخکې زو دوی ویل کیږي پیادای وایي سره سن دي او په پس هم دې طرف ته سامان در ده سچې قال وی ور چریدا سینا دا دونی زینیشی راتله مون نشیرا لاندې کوله انما ی ربی به اشګه ما سره زما دربم داد دے سیهدی اللہ رب را تاسو مکی مفاوحین مو وایو کړی لا موسی موسی علی السلام ته زره بیاسا کال بحر چې وخ بریخ پلا موسی د سمندر فان فالقا نو چو سمندر فکان اشکل طودن هر یو ټوکلو هسا ک طودل عظیم پشاندا غنده وغرلوی دې طرف ته ووبو چې بار ناراضينه برخيږي او غبل بس ودري او قبل ترپ تهوبه مون نه به ده بس ودري ده ماشي وازلفنا او راجمه کړه مون سمما سمما داسونه نه ده سمما ده غزا کې سمما, سمما ده غزا کې وازلفنا او راجم کړه مون سمما په دغزا کې اخرین دروستني چې موسی عليه السلام مرګ لري ووړېدل نو دي دروستني رااله نو په دغزا کې راجمه کړه چې د سمندر منس شو به په الله وأن جاء نموس علیہ الجادور کموس علیہ السلام تھا ومانا جاءستم او چه دروجمین تول سو مبارک نہ آخرین بیا غرغم کړه رستنی فرعونیان واقع ختمی عمر الفاظ بیا وی ان بے شک فی ذالک بدای ک آیاتن نہ خدای برت و ما کاران اکثر منو اکثر بدی کی مؤمنین و مؤمنان و ان ربک بے شک سارل هو العزیز الرحیم خامہ خاز اورد په دشمن او مه قربان ده په دوستانو و تعلق علی نو ابراهیم دیم دلیلی نقید دی ابراهیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام اما صلح بیان کڑے وان چاچی او نمان تبا تباکڑا الله او چا او من اللہ ناغاو ابراہیم علیہ السلام تا اللہ نیچاتور وطلو علی امنا با ابراہیم اولو لپدی بانی خبر و واقع دا ابراہیم علیہ السلام اس قرلی اوی کل چی دا پلارتو ویو قومی قومتو وی ما تابدون دا تاس و دا سی بادت کوئے یا ما تعبدون فسوجد دي عبادت کرے دلیل سره قالو دي وینا عبدو اسنامن مونگے عبادت کو دا درگاونو فنزل له نيهم دل عکيفین من جواران قال ورتو ابراہیم علیہ السلام حال اسمعونکم آیا دیستاسو او ریس استدعون کله تاسو سو تر عبادت شواي او یان فؤنکم یذل فائدہ در کولی کولیشی او یزورون یذن نقصان لری کولیشی نفع نقصان اختیارش تا اوریدیشی إلى <سؤال> حاجه ده چې غاوري قالو <سؤال> دوی بل <سؤال> وجنه نور نه پوي گو خو مون دې دې مون په دیوانه ابانا خپل <سؤال> مشران كذلك فلون چې دا کارې کو نور نه پوي گو فلر نکوم دله راتلل <سؤال> دوی نبی او صلی الله <سؤال> علیه وسلم مونږه هم څه مخه سکو فلر نکبه قالا وی ورته موسی عليه السلام رايتم رايتم حقنتم تعبدون رايتم خبر را کما متا يا رايتم سو چو کہتا سو ما په حال دا آغا چا کنتم تابودونا چتا اسے عبادت کوئے لپددی پا حال خو سو چو کہ نوری نوینی نگوری او دا سے عاجز و عبادت تا سو کوئے انتم تا سو عباوکم او پلارانس تا سو لنبنی پا این نام بے شکت دا زما دشمنان دی سمانا د دې د عبادت د دشمني سبب دی الا رب العالمین سیوا د رب العالمین نا رب العالمین څوک دی رب الذی غزا ته خلقه پیدا کړي فو یهدین اگره طبيع العالم سم کړي دا هدایت والذي والله غذاته ويطمني چې خوراک لار را کوي او يسقينوس کاغ وازا مارې سکل چې بيمار شم فویش بین اره له شفاره کوي والذي او الله غذاته امیدونی چې ما مړ کي سموي هني به اونې کوي والذي والله غذاته اتم او چې تمره مې چې بخنو ما ته خطيه تي زما ده خطاګان يوم الدين پرزا قیامت رب حبل دعا اي زما رب ما ته حكمن پويا <تصفح> والحقنی مسوارین آیا زمه کینه کانو سرا او وجل دیو غرزه مالر لسانا صدقن جبرشتینه فی الاخرین پرستونو کے سمانا الله چې پرستونو کے peristine ابراہیمی ادیګم او یا مالو غرزه جبرشتینه مراد تی زمږ زرا سیبئی مراد دا لسانا صدقن مراد کلمتو صادقہ او غرزه ما لره دعوت ریشتی نه پر استنو کې الله دا کوم مسله چې بیانوم نو دا پر استونی نسل کې مې موچلې رستونی کې موچلې نو ایدا نسل کې اوچلې دا بیا په کې نبی عليه السلام الله پیداک وجلني او غرزه ما م ورثه جنته النعيم دا غستون کدا جنت د نعمتونو چلا جنته راته مې و واغفر له ابي او بخنو کې زم اپلار دا انه کان من الزالين دې دا دا دوه پلار لاغه وخت کړي دا چې دا پلار د مغفرت کولون لامن نو او د تپتنوا چې کافر لا مغفرت واستلمني دا مغفرت داغه وخت وي ولا توسني او اللہ تمام عرص وا کے یم پا اور زمانی او باسونہ چه خلق برا پورته کی د قیامت رزی زمل زو رسوانشم چه خلق کو گور د ابراہیم علیہ السلام بلار جہنم دلاڑ نو دا زما رسویدہ ما حدیث کی رازی د قیامت پرز و ابراہیم علیہ السلام پلار راش دی بیوینی نو چی بیوی نی پډر شکل وی ہوئی نی لکدا زن آور او داسید لومبڑی گیدڑ پر شکل وی چې إبراهيم عليه السلام متوګوري داسې نفرت بیت او شی محبت واړي نو په دقه شکل به الله جهنم ته ورسي <تصفح> یوما پدغ اورز لايان فومالون فائدګ اورن کیده تمال ور بنون باغ اورز الله تمام مر اس واکې یوما لايان فومالون نو ګورې إبراهيم عليه السلام رسوي به الله په دې طریقه باندې چپلار به د انسان په شکل نه د زناور په شکل جهنم ته یا مَ 10 روز الله تمام رسوا ک ہے لا انفوع مالن چه فائدہ باور نه کی چا مال ولا بنون من اتى الله مگر چه الله تبع قلب سلیم پا غزلو سلیم سلیم انی شرک چه بچوی دا شرک نہ ووزن با تل جنت للمتقین او ب شي جت متقییانو ته و برورزتل جامو او ب شي جهنم لغاامین سر کو شوته و قلو بوللي شي لهوندي ته ماکنتون تا بدونڅش هغه چرته دي چې تا بعدت کو د لاناوه غ را اوباللی چې تا او سرمداد ک کهیندونې لا دلهنا شووه هلین سرونه کوما د سره امداد کولی شي او یته سرونه یا بدله غستې شي زمانه ن به چړم نه کوئ ف کوبکی ب نو سر نبون بکی شي یا په جاهننم کې اوړټه بوردوول شي هم دویم ولغاوونو دا دوی اغسر کشان ملیان و پیران اولیو دران و جنود ابلیس او اخکار دا ابلیس اجمعون طول قالو وی بدوی و هم فیها او پده که با یختزمونه یو بل سر جنگ که کشر مشر استاز شاگر پیر مرید یو بل سر او پا جنگ اختی او خپلو که قالو وی بس با ویده و قول ما قولا تالا قسم پالا ان کننا یقینا من گولا فی زلال مبین او ګومره اخارکه ایزنو سووي کوم کله چې مون تاس برابرولای به رب العالمین رب د مخلوقات سرا د به دي خپل پیر سپتوي دا چې دې خوشاله ما ته شوای شواي او سجده را ته کا او دا مورید ته سبق خو له ودا چې پیر د مورید د حال نه خبري او مورید پیر سه عالم الغیب نو دې بو ته قسم دې زغت ګومره چې ته مې رب سره شریک کړې وي و ماعذلنا او نو ګومرا کړي مونږ لرا الال مجرمون مجرمان مانه مرات تیسا دے تاسو تاسو ہی گمراکلی ہوئی فمالنا نشتمولا من شافين سو خلاصون کے ولا صدیق حمیم انا مرگرے میں محبوبان فلو ان لنا کرتن کر کچرتا ونگہ پارت لے دنیا تے یوزل فنکونا من المؤمنین من بشیود المؤمنان انا نبی ان فی ذلک الایہ बेशक بدی کن خلیدی برت وما کان اکثر اکثر بدی کی ایمان روڈن کی و ان ربک बेशक ساربل اول عزیز و رحیم زورا ور دے محبوبان زورا ور پہ کذبت قومه هم المرسلین درېم درې نقلی واقید نو علی سلام هغه مسله بیان کړه مونونکو تنه جات منکرین او ته هلاکت کذبت قومه هم المرسلین دا روزن ګړلې قوم د نو علی سلام او المرسلین پیغمبران پیغمبران دا روزن ګړلې نو د قوم درو علی سلام ته ول ډېر پیغمبران راغلی اوس خو یو راغلو یو خدادا د یو پیغمبر انکار لکه لکدا ټولو ایس قالا لهم زکت انبیو خبره یو اس ایس قالا لهم کله چویلو دیتا اخوهم دا دوی اغا رور رور دا دو خیرخوا اخ کل پا مانا دا خیرخوا را جی ناسح او چې د دا دیتا قوم قبیلی دی. دا اخ کل وی احد من هم پا دو کیا و تن ایس قالا لهم کل چویلو دیتا اخوهم پدwiki هغه یوتن نوح علی السلام د دې د قوم قبیله نو یا قوم د دې هغه خیرخوا چینو علی السلام الا تتقون ورته ولی د الله نه یې ریګه شرم نه پرې ده انی لکم رسول نعمین ز ساو زبار رسوله باندې فتق الله ده الله نه یې ریګه شرم کوي واتیون ز متابی <متحدث> داریو کې سنتو منې و ماصلکم علی مین اجر نو وڑ د دین سم پدیوانی سم مزدوری ان اجر ای لال رب العالمین ان دې زما مګر پر الله نو مزالانه ويري شيرم کوياتي زماتابيداريو كه قالو دي يانو منو لکا امغي ايامغي مان رو پتا او توبكر زرون او حال دا چی تابيدي روان دي تا پسي سليل خلق <تصفيق> مون بس تا خبر من تا پسي ډېر کمزوری او داسه کمزوري خلک او غریب خلک روان دي دا چی تا سره مالدار مالدار غټ غټ وینم مون براغله وي قالا وی ورثانو علی السلام و علم ای می د سما علم بما پاسوانی کان یا ملونه چې دې څه عمل کوي الله څه پدې نه مکلف کړي چې د دی د عمل زې ذمہ شم خو خاره بکی سیې قید د ځماتابیداری کوي زې ځان نه خوشړل نشم انې حساب هم ندې حساب د دې حساب نه حقیقت د باطن ندې د دې حقیقت د باطن الا علی ربی مگر زما پرب پر دلته شروع نه کپوي ګي زا الله پدینه کلف کړي چې د باطن حالات معلوم کوم ظاهر ما بس روان دي ومانا مانابه طاريد المؤمنين او نیم ز شړون کې مؤمنان لرا تاسو مال داران د نه غریب نشم شړل دي ان انا نیم ز الا نذير مبين مگر يرون کې اخكار هم قالو ديوي لا ان لم تنتهي انهو کمنه نشو السلام د دې مسلو نو له مِنَ الْمَرْجُومِينَ من مرجین تشي د په کارو باې د شتلو شوونه په کارو بهدي وړو قاله غې ر زما بع ان قومی کا زبون زما د قوم زد د روغجن کم پهف هې فیصله کې د مامنځ کې وبا نه هم د دي من کې فحان فیصله ونهجیینې ما خلاص کې اومنهڅوک ما سره د منل مووم د معمنانونه فاننجونه جااتته مرکه ته ومنه جاته معوو چې د سره فکل ففل کې مشون پهغ کې سو ماغرقنا بیا غرقم کلو بعد و دین آباد الباقین رستنی اغا منکرین این نفیزا لکل آیا و ما کاناکسر و مومنین و این نربکلو و لازیز و رحیم کذبت آدن المرسلین سلورم دلین واقعن وحلسا خود علی السلام درو جنګ له آدیانو پیغمبران اس قال اللهم اخوهم کل چی ودی ته دیا خیر خوا خود علی السلام الا تدقون انی لکم رسولن امین ز ساب د پار رسولمانه فتق الله الا لا نو یریګ شرم کوی واتیون زما تابیداریو وما سرک ما من اجر ان اجر الا لرب العالمین ا تا بنون آیا تاسو جوړا وې کل ري عين په هر اوچت ځای باندې آیاتن څوک اوچت ځای کې آیاتن س قومي نه خا تابسونا ابس کوونکی یوم دا فضل خرچی شو روکړی دا چې چرته اوچت ځای وګورې چاو کو ګورې نو خپل قومي نه خه پکې جوړا وې لکنن سباسي اسيان آریاو چا چې دینو د نکوبو جوړ کړل وي چې خپل ور بو جوړ کړل نه خيب دې دا پار چې دا زمو نه و تتخذون او تاسو و تتخذون او تاسو جوړوې مصانعکم مصانع, مصانع بنلي پخه لعلكم پدي خیال تخلدون جوړه مې شبې پدي دنیا کې داسي لګي یا اخرت امر ده او بل و اذا بطشتم او کله چې تاسو حمله کوي لاس اچوي نو بطشتم حمله کوي لاس اچوي جباري نړ زور او ظلم دابه کول مسافر کمزور بیونی ونه ډیر زیات ظلم به وسرکو لاس به پیواچو ظلم دی ته وسرو فتق اللہ دا الله نو یریه واتیونو زماته بیداریو کې وتقوا الذی یریه دا غزادنا اماتکم چې زیات کړی تاسو تاسو زیات کړی مضبوط کړی به ما پاغه س چې تاسو پویې تاسو پویې لا د مال او اولاد درکړې ده, ده وګوره اته تفصیل کایوس اماتکم زیات کړی تاسو بینه آمین قد اركلو د ډنګرو او بنينو په اولاد او جناتينو په جنتونو او يونيوونو چشمو دا نامه دروازه نه لګړي د الله دعوت او د الله پیغمبر خبر اولې نه منه اني به شګه چې مخاف علیکم یریګم پتا سو ازاب یوم عظیم د ازاب دروازې لوینا قالو دی وی سواون علینا برابر د په باندې اواز تا چې کوواز نسیت راتکه عملم تکم من الوازین او کنه تدواز کوون ګنا کې کنه کې مصطفی خبره وگ نگرو ان ها زان دا تا چي راتوي الا خلوق الاولين مگر دا دروغ دړون بنودي دا پخوان دا دروغ را رواندي کیامت ته مرگ دي جون دیو دي ومانه هني موږ به معذبين عذابي دن کي فقزبو هو بزي دروجن در کو پیغمبر مفالق نہه موږ هلاك دي ان بيش كه فيزا ل کي بدايه كه لاءتن خذا وما كار سر مومنين ان ربك الاول عزيز رحيم كذب سمود المرسلين بين زمو واقعا ده صلى الله درو جنکړو سمودیانم پیغمبران اس قال اللهم اخوم کله چویلو دیته دغه خیرخوا صالح علی السلام الا تتقون ولید الله نه نه رایه انی لکم رسول نعمین ذو سود پار رسول وانا دا دارین فتق الله د الله نو یریه شرم کوي واتیونو زماتابی داریو کې وګوره هر پیغمبر دا مو مسری کوي فتق الله د الله نو یریه شر پرې ده واتیونو زماتابی داریو کې د دا سنت تابع دارشه دا دو مسلی دی دا انبیو متفقون علی هر پیغمبر دا دو مسلی که توحید او سنت وما سلکم علی من اجر او چکر بیا توحید سنت بیانه نو نو غوارم تتا سنپده بانه سا عجر مزدوری نو دا زم مزدوری مگر پرب العالمین دا دا اللہ دا پار بیانوم سای وز پی نو غوارم اتو ترکونا فی ما احاہن آمینی آمینین ا تو ترقونایا تاسو په پرې خوشې شه فیما پاغسه کې ها ہونا چې دلته دنیا کې آمنین په امان سمخیال له چې بری دنیا کې به همیشې یې پی جناتن په جنتون وایونو چشمو کې وزرو نو زروینو فسلونو کې ونخلینو کجرو کې طلوا چې دای غونچه حظیم نرمی دي وتنحیتون من الجبال او تاسو ته ګو تراشه من الجبال د اورن بووتن کورونا فاریحینا فاریحین ما حالت کارکون کې مهارت سره دل په معارت سره غروونه را شل پای کې بګلی و غ جوونړي ته سرون غغیر کېشته سړی ته حران شي په غانې ګلکاریي کړی د دننه پې ګټ او دن نه پهکې دا د کمريدي سړی حیرانی فتهقلله د لا نو یرګواتیون او زما ته بداریو کې ولاوتی وو اوته بداریمه کوی مرل مصفین د خبرې د مشرکانو د مشرکانو مه. مصرفین او نه حکسانو چې پهدي کلي کو د پیغمبر غمبر خلافو بد معشان دغوی ممنه الله ځنا کسانیسیدونونه لارړځ چې سات کې زمګ ک ولای سې اصلانه کوئ قالولدي ورته و نهما به شکان ته ته من مسا حرینا ته د لیوانونې لیونې شو نهې ممسی کې ماطې ته انله بشرو میسلوونه مګر بشرې زموونتېفاې به آ راړه موج کو من ن سا د قین کتیې کاغ ته وې حاضنااقتون د یوه وخه چه ده ده وار ده او بوده ولکم ساو ده پاراشر بیامی معلوم وار ده ده غروزی معلوم مطلب ده <تصفح> اللا وله اوخه ورکده اغا اوخه چه و اغا معجزه و وطه بزده معجزه دهن گتنه وطه اوخه پیداش وی امتحانو دی کلکم قام معجزه غستینو بیا اللا وطه گرانه که امتحانش وطه وی ده او بودی ده دوی یو کوه او گودرو وئی مثلا یورس بتا صوبس کے دیل برازے وبتے اور یورس بدو خبرتئی خلا بنواز و تعالی گران ناک ولا تمسو بی سو عمر سویتی تے تکلیف فیاخذکم ورنو بنی شتا صاحب زے یومنا عظیم عذاب دروازے لوی ورن لوی عذاب بدر بنی راش بس دیو تکین اصل تنگ شو داجی و خبر دا داوس یورس پورا مون گدے تے انتظار کو نفاق روھا زخمیا کڑدوھا اقر لاس بیت پریک فاحظو دی شونا دی اخ پیمانا په وخت عذاب کې عذاب پیراغه فاحظو ملعابو نیو دی له عذاب ان بهشکه فی زالیک الاایا وریکه برتو و ما کان اکثر مومنین و ان ربک الا اول عزیز الرحیم کذبت قوم لوط علیہ السلام داش پکم دلیل نقلی واقعه لوط علیہ السلام دا قوم خبر ا پیغمبرو نہ نو منکرین شو و مرغرو دبنوه علیہ السلام, السلام, السلام واغت اللہ نجات ورک درو جن کڑے قوم لوط علیہ السلام مرسلین اس قال لوطن او چویلی دی لوط علیہ السلام الا تتقون ولتاسد اللہ نہ یری نہ یری گے انی لکم رسولن امین فتتقوا الله اللہ نہ یری گے شرک مکا و وتیو نو زماتابی داریو کہ دم تو توحید مسئلہ ار پیغمبر دا توی سنت مسئلہ بیان کړی دا خو بے پا قوم چې چکم بلکم زوری عملی لی دلی دا نو پا غیم گوتو چه تکڑی دا نو دا توی سنت مشترک مسئلہ دا وما سلوک مالی مناجرین ناجرین رب العالمین تا سنت پی نوارم اللہ براکی او بل بدملی پکی وفاعشی اتا تون زکرانا آیتا سرات لکوی علا کانو با دا کولو د شهوت من الالمین دخل کنن و تظرونو پرده ماغ خلقه لکم چه پیدا کرده تاسو دا پارا یعنی حلال کرده دي پارا. ربو کم رب سازو من از واجی کم سازو بی بیانه. بلانتم بلک تاس قوم قوم یا ادونا دا حد نہ تیریدون کې قالو دی ویلا الا لم تنتہی کماینه شو یالو تلو تل سلام لتقونن نہ تبشیر مینه المخرجین دکلون دا دکلین داسته شوونه کلین کلی بدیو شلو دا مسالم کوا قالا هغه ورتو ویني بشګه د چملی عملیکم تاسو دې عمل تمین القالین دبدویون کو넴 قالین بدویون کې <تصف> تاسو په دې خبره باندې خوشاله نیم بدوې فقکه یو مسله راځي ایقاله چې ورته وای ګرن ایقاله ته ایقاله ولا وی. اقاله ایقاله سودې کړه او خو خیانه شو واپس کړه ورته نا خو خی به نو دغه امر قالی زم د بد وایوونکي نه ما د نا خو خونې احساس پر عمل رب نجيني دعا کوي رب می نجات را راکې او اعظم اهل تابیدارو ته تا مما د غسنا یا ملونه چې دوی کوي الله سزا راځینو مونته بچ کے. انا جناون نه جات ورکمده توالو دال تاج ماین ټولو ته الاجوزن سیوا دا غ بوډاینا فل غابرین چې شاته پاتیکی دون کېوا پچاته پاتیکی دون کو کېوا خزه منافقوا بس باغیا عذاب راغې ثم د مرن الاخرین بیام تبا کل روستنی دیوت د شپش پی سرن مار ګرو رسو پاتیشو قوم باندې عذاب راغې وام ترنا له مترا ور او مون بدی باندې باراند کانو فسام ترل مونزرین بد باران د رولو شویو ان نفی ذالی کل او و ماکانا اکثر و مومینین و این ربکلو رب و لزیز الرحیم کذبت اصابل ایکا تلمرسلین و واقعا واقع دا شوی بلی اسلام در رو جنگن لیو اصابل هغه اغبن والاو المرسلین پیغمبران ایکا بند تا وی بند پیجنه دوانو بند دوانو بند اردو کیتر تا چه جوند وی کومزه چې غنی ونی اس قال لهم دمل کېونه اس قال لهم کله چوی دی ته شعیب علی السلام الا تتقون ولتا سنیرید الله انا ان لكم رسول من فتقوا الله واتون وما سلو قال من اجر ان اجرا الى رب العالمين یو تویسند مسلو کړه بل قوم کې نقصان او په معاملاتو کې او فل کې له پور کې پیمانا ولا تكونو مکه کې من المخسرین د تاوان د کم کوون خلقولو پورا حق ورکوي دا خلقو حق کې کومه م کوي ناب تول کې او وزینو تول کوي بالقسطاس المستقیم پاغا ڈنده پاغا تلا نیغه باندي پورا ولا تطو سنناص او مکه م وي دا خرغنا اشیاء هم او حق حقوق حق خلق و حق کا مویمہ پورا ورکے ویلاتا سو مگر زیفل عرضی پزمگا کی مفسدین مفسیدین مفسدین په غلط و معاملاتو زکا پا غلط و معاملاتو ماشر خرابی واتقل اللہ واتقل لزیو یرگی دا غزاتنا خلقکم دا پیوز دا اللہ اغینامات بیانای و یریګه دا الله نه خارګه کوم چې پیدا کړی تاسو ولجبلت الاولین اوغا مخلوقات یا غډلیډم باندې مخینیډل مخلوقاتم پیدا کړی تاسو پیدا کړی قالو دی وینما انت من المسحرین تدلې ونه او مانتنی ته الا بشر ميسلنا مگر بشر زمونته زمونته سړی مونته مسالیک و ان ظنکوم مونګومان کو و ان ظنک ان مخفف من المسقلل ان ظنک یقینن مونګومان کو پتاوانه د مېن کازبین در روخ جنونا تا پیغمبر نیاسی داوی که فاسخ تالینا ترولیگا پا مون روغ ورزو بمانی کسفنی و تکڑا من سمای دا اسمان نا دا عذاب اینکون تا من صادقین کریشتی نی کتی ریشتی نی پا کارش زمون پا سر بانی دا را پروزی و ورتننو شوی بله سلام رب رب زما له مو پوږ پهزمانې عملونه چې تاې کوئ الله خبر د به درمانې خپل عذااب را وي عاضب ز لاسک نه دی فکس زب ب در وچې ک پې غمبر فاخزه خو اوسونې دو له عذااب یو م الله عذااب در دوی جوړی باران ب کېږي اپې الله عذابر اوسهی کې را هم المومنین وی بخاری شریف چ نبی علیہ الصلاتو والسلام با شو نو ډیر به دارنګ متغیر شو ما ته دا پوسو کې دا الله پیغمبره خلک خوشالي او تخبکیږي ویژه زکه خپکهګم چې یو قوم باندې الله دغه شی دوریزه ز عذاب راوستي او نه سين عذاب نی یوم ذلله انه کان عذاب یوم نظیم بشکدا عذاب دروازې لوي ده انس فی ذلک الا و ما کان اکثر المؤمنین و ان ربک الاولی ذو الرحیم و انه ل تنزیل رب ختم شوه نوذ د دې زینا د پیغمبر او د کتاب صداقت پیش گئی پیغمبرم حق ده نو کتابم حق ده زکه د مخینوم بیا واقعيات یوې نو چشنګا غا بیا حق نو د پیغمبر او د کتابم حق ده و انو بشکره د قران ل تنزيل رب العالمين خامخارا لېګل ده دي د طرف د رب د مخلوقات ندي ل تنزيله دا تنزيل دا, دا مصدر مبني المفول په معنا ده و نزل خواه؟ کلم از در مبنی الفاعل و مبنی المفهود بمانه رازی کن و این نول تنزیل و یقینن دا قرآن را لگل شوه در رب الالمین در طرف در رب در مخلوقات نا نزل به روحلمین اورا ولد دیل روحلمین جیبریلی آمین علا قلب که پیغمبر استاب پزر بانده لی تکونه چه تشیمن المنزیرین دای روون کنه بلسان نرابی مبین باغجب آرابی واضح بانده اگر در قر دا تعریف دا قران دی پیاوز و ان وبشکه دا قران لفیز ور الاولین د دې تذکره پاغا کتابونو لم بنو کوا اولم کتابونو اولا یکلهم آیتان آیا اولم اولا یکلهم آینا دی پا را آیتان نخا آیا لم علماء بنی اسرائیل چی پوی شي په دې ومن دې لاره علماء د بنی اسرائیلو چې زړو کتابونو کې د دې کتاب تذکرہ شته نو په کار د بنی اسرائیلو مليان دا خپل کتابونو د دې قران د تذکره په بنیاد د الله د کتاب او پیغمبره و منیکا ولو نزلنا هو چرتر علی ګلې موږ د قران علی بازل عجمین په بازو عجم یانو فقرؤو علیهم او غلسته په دی باندې پر یارب نو ماکانو دیونو به مومین په ایمان وروډونکو وې که په مهاور رسول الله سلام می دا قران نه و را لیګلې او یو عجمي باندې مې را لیګلې نبي ابو دیسوبه دی را بو مونږه جمی پیغمبر نه منو نو زکه مې ته داربي راولېګا کذالکوم دارنګ سلک نه هو مونږه چلو دا انکار او تکذیب ته قلوب المجرمین پزونو د مجرمانو کې الله دا زړه دا زړه د استوب ده ار دور کې مجرمانو حق پیغمبر او کتاب نه منل دا زړه خبر را روانه لا یؤمنون به ایمان نرولی پر کتاب حتا تر دې پورې رولا زابللیم چې ویني عذاب درناک الله وی منی انا خو له به منی چې عذاب راشي چې عذاب راشي او وخت ایمان رول خو فائدہ نور کوي عذاب بسنګ راځي وی فیاتی اوم رازی بدی تا دا عذاب بغتتا ناسا پا و اومل آی شروع دیوی پویگینا عذاب ناسا پا رازی فی اقولو دا غٹیم که بدیوی حل نحنو آیا مونگا منظرونمون تا محلت برا کریشی اللہ مونگ لخلق محلت راکا اللہ وی محلت نشتا افا به عذاب ناستا نا جیلون آیا دیزمون پا عذاب بانی تلوار کئی دیواری کلوی اگا عذاب دی افرائی تا امتانا خپ کا ان متنا هم که چرتهمونګا فدهور خ دوی سینی نه چن کلونه اذا پین را ولو خو خیر اوور خو به خمه خ را ځ جا هم بیا را ما دوته ماغا ذااب کانی چی چې دوی کیگی نو دا داسې پیبانه خلک دی که ورته ملت ورم کوم نو په د محلت کے بیا به هم دیځان نیسم کړي ماغناان هم فیده بهور نه ما هغه محلت کان یو متهونه چليته فائدوار کړي شوی وا زديان دیاسي وي موله به مولا ترا کړي منی نا وا ما من قريه تن او نه له هلاک کړي موږ سي او کړي والا الا مگر ولا همون زيرون لا همون زيرون مونزيرون کیو الله وی چرته په او قوم عذاب داس ناگهانا نراولم چې پیغمبر او دای نه راغلي پیغمبر دای راولېګم چې وي نمني عذاب بر کوم ذکرہ دا کتاب یا دا صورت د نسیت ته و ما کننا ظالمین او ني موږ ظلم کوم کی 50 ظلم نہ کو و ما تنزلت بشیا تین دې زنا د څه شوبحات او جوابونه دي نبی علیہ السلام یې وشوبه داوا چې دلا شیطان راضی دا خبر ورته شیطان خلی جبريل له نو شیطان جوړ کړو یو شوبه داوا دیمه شوبه داوا چې دې شاعر دې شاعری کړي الله د دې شوبه جوابونه کړي حدیث کی راضی بخاری کې د وہی بندش و سروازے په نبی علیہ السلام فترت الوحی راغلی و پرون ما تفصیل کړه نو نبی علیہ السلام باندې وہی بندش داول وہی راتلونه بعد نو د نبی علیہ السلام د تر خزا ام جميل چې دا بو جہل دا ابو لهب خزاوا د نبی علیہ السلام مخاونم خلافو خزاین خلافوا ندی ور پورې خنداش وروکړه ورته محمد صلی الله علیه وسلم څنګه ستا غ شیطان جوړیتالو اسمه راځي شیطان مې دا وی شیطان راځي نو لې جواب کایي شیطان نه او نه پیغمبر ل شیطان راځي شیطانان د خلکو له نه راځي دا خو قران دی او قرآن دا اللہ دا سی کتاب ده چه شیطان ده تنیز دی تنیزدین شیرات لی وما تنظرت به شیاطوین او نروڑی دا قرآن شیطانان شیطانان نو قرآن سر سواستا وما یم بغی لهم او ندی مناسب دی لر قرآن سر تعلق وما یستتی او نو دی دا قرآن طاقت لرلشی شیطان دا قرآن چه دا طاقت لری حدیث که رازی چه کم زید که قرآن ویلی نو شیطان دا غزه نتختی کمکور کی سوره بقرہ وی لکی نلایت خلو شیطان شیطان وطنر عزی آیات القرشی وی لکی تولش پد شیطان نه انسان محفوظی لکه حدیث کی راضی ابو هرره زیلان ووی ووی روزه او پروزه کې د اختر د روزو کې صدقې فطر راغون سر سایه نغهمل کې کجوري نو خلکو به کجوري سرسایه کې ورکولې نو دا کجوري سرسایه را غوند و ډېره زیاتې ګجوري به ټول مال تا نو زه په څوکې دارې نبی عليه السلام و درولې چې دا کجوري څوکې داري کا نو یوش په سړې را نه کجوري غلې کوله د سیمټي ډاکوزه په وره لمسکه و مينې و وې چې را بس ډېر غریبای جزم نو یې پری مخه چې خبياره نه چې ز بیا ناراضه سوال بیا را غې بیا مې نه و بیرته مينه په بدره مورز بیا را ویچی بدرین مورزمیو مای چنن خودی نا پریدم سوابا دی پیغمبر ته پیش کم ویما تیویده سی چلو که کنا چی آیتو الكورسی بیا بنا رازم آیتو الكورسی وایا ساری نبی علیه السلام تیویده اللہ پیغمبر دا غا سی چلو شو درې شپې و تی شیطانو کنا شیطانو دروغ جند خدا خبری رشتی وکڑا چی آیتو الكورسی ویده شیطان بیا نرازی نو قرآن نخو شیطان تخت وَمَا يَمْغِي لَهُمْ نَذِى مُنَاسِب دِلارا قران وَمَا يَسْتَطِيعُونَ أَوْ نَطَاقَت لَرِي شَيْطَانَان دَ قُرَانَ اور يَدُ إِنَّهُمْ بِشَكَّ دَ شَيْطَانَان خَوَانِ سَمِ دَ قُرَانَ اور يَدُونَ لَمَاعِزُولُونَ شَړلِکِگی تِخْتِي شَيْطَان چَرطا نَفَلَاتَ دُ مُلَائِلَانَ آخَر مَسَلَة د تَوْحِيد اور رد شَيْطَان قران کے وئی فراتادو ما الله مرا بالا مرا مدد کو الله سره اعلان اخر حاجت روا بل د الله سیوا په تکلیف مصیبت کې د الله سیوا بل چاته چغه مو واخا چر اوره سره مدد چي والله ته چغه وا فتكون تبشير من المعذبين دا عذاب شوونه که الله نه سیوا بل چاته आवाज کې چغه لکه څنګه چې ناپوهه یاري مدد یا رسول الله مدد چي وی وئی دا سمکه ورنه الله بدله په عذاب درکې په تکلیف مصیبت کې یا الله تر اوره سیګه تیم دادو بلا خبر وان زیرا شیرت کل قربین او یروه هغه تبر او خاندان دینیز دیو قریب قریبی رشت داران دیو یروه تر دی وقت پوری نبی علیه السلام دعوت عام نو تبلیغ آم نو پټ پټو پت انفرادیو دا یاتون چرا لن نبی علیه السلام دا صفا دیره تو خط. دا صفا مروح چه دا از خدا سی وڑا غونتی دا زمانه کې دا لاندې دی زمکا دیره جاور دا دیره او چه تو. دا وړو ټوله مکه کې ښکارې دا ومکه به عادی داسې کچا بادې وي اوس په کې پتان نه لې بادې کې پټې نو دغه صفاء ډېرې وغرته وخت نبی عليه السلام دا رو ودا طریقه وا چې خطرناک خبر او با نو پدې غر او ختل او کمیس به وې یا به سادر داسې اوا کیوخه او چې به یا صباحه څر او خلق راځه خلق به جوړې سره خطرناک خبر املو شو کسه چل نه د نبی عليه السلام چې ور ټوله منډه را لا ټول ودرېدل څه چل دی نبی আলাইহ السلام که کزه تاسو ته دویم چې د دې دیر و غر نشا تا دشمن را روان دی په تاسو عمل کوي نو تاسو بومانه وی بالکل با منو چې مولې دریم نی ولی تا چرته دروغ نه دی ویلې ترېشتینه او موږ در باندې تجربه شي چې تا ټول مرېشته ویلې وې خو یې د دینه ته بل خبره کو او هغه هغه دا چې زړه الله پیغمبره دای ولله عبادت کوه دا کلیمو وای چې لا الہیذ الله توفلیحو کامیاب بشه نو قدام من الا الله په ټول عرب او عجم څو خپل راولی او کوم نو ان نو وری الله په دروانه سخته صبر راولی وې چې دا نبی علیہ السلام وی بسمکه والا خپشو چې دار هته سوې د بلارني کې دین نه ماړي ناول د نبی علیہ السلام تر ابو لهب به ایمان ا نبی علیہ السلام تک انزل بدر دیو چې تبللک لسا الیوم آلی حازا جماعتنا نوز باللہ رکشنا تباشی دل دیرا جمع او بیئی نبی علیہ السلام پا کانو مانویشتا و خلکم کنزل منزل شورو گر. نو پدغموکن نبی علیہ السلام تلیوان زیرا شیرتکل اقربین او یا روا دا خپل تبرو او خپل, خپل وان دینیز دی وافیز جناحا کام <خز> او خکتا کا خپل سنگل دی سنگل لیمان چاته چاہتا تباکا من المومنین چروانی تا پسید مومنانونا منصر قلو مرگرو سره نرم شفقت والا توازو انکساری فا این آساو کو کوستانه نا فرمانی کئی کم خلق ستا مسلاو ستا داوت نمانی فا قلو آئین نی بشگذچیم بریون بیزاریم مما دا غصن تعملون چی تاسوی کوایی او چې کم خلکستا خبره نه مې داینه بی‌ذاری اختیار وتوکل الله او په داوته تبلیغ کې باور او اعتماد کا علالعزیز الرحیم هغه زوراور او مهربان ذات الذیغا الله یراکا چې تا غینی حين تقوم کله چې تو درېګه دعوت کا له تبلیغ او دعوت تو درېګه الله دیني وتقلبک او غرزیدل را ارزیدل ستا حصا جیدینا پوماحدینو کې او دا صاحب کرام په جماعت کې چې تا او ډې روړې الله وز دینم انه هو سموللیم دا الله او ریدون کې پوې دې وې دې پیغمبر لنو ذو بالله شیطان رازي وو توه ذاتو خم شیطان چل رازي هل انب به حکم آیا زتا او ستنه خم علامه غسوک تنزلوا شیاطین چې غل رازي شیطانان تنزلوا نازلیږي او رازي دا شیطانان الا کل افاکین پا هر یو دروغ جن عصیم گناگار شیطان خوچر تا کافر مشرک لرازی کافر مشرک لرازی نو دیو جنا پیغمبر خوی یو دا تابیدار انسان دے شیطان دا سر سکی او یلقون سما او دا شیطانان اچی دیخ دروغ جن کافر تا سما و گستنا واک سرومو اکثر بدی کې کازیبون دروغجني داغه خبره ته اشاره کوي چې شېت حديث کې راځي قران کې هم رستو رايش چې دا شیطانان د سیبر خېج دیوبل د پاسه ودري بر فرشتو ته الله کارونه والا کړی هغه فرشته یوبل تا کارونه بیا رستو تقسیمای دا شیطانانه خبره سمامولي دا فرشته ووري ل ته ورربې د بره نهشه ساقب برتهویل کېږي د اور شوغله اوورپسیش دا, او دا, با دا, دا, دا شیطان شتلی کږ خو اکثر لږي یو نیم چې بچ شي نوغ لاندې بلته خبره وورئ چې فرشت ووي دا کار به کېږي مثلا باران به کې او لاندې لاندې بس شاطان لاندې رورسئ لاندې دا جادوګر پورډګرني د جادوګرانو ساعرانوته دغه شاان را شي تووق کواچ دا کار به کږي نوهیس کې را یوه خبره ریشټی او دا نورې وسره ده سل دروغی وزې کی نو دا شاعران سل دروغی خوری کی او یو غریشتیا نو کا غریشتیا ریشټیا شي نو خلکو ګورکنه ته نه پویږی غاده پوی شو صحیح خبره وکړه نو غسل ک دروغجنی شغی تنو ګوری و غیوی ته ګوری نو یدا شیطان دغه سی بې ایمانه کافر لراضی او یلقون السمع اچای غوئیتا هغه وګی وګیستنه چې برای وګیستنه کړي واکثرون کاذیوین او اکثر بدی کې دروغ جندی و شعرا بل سبب نبی علیہ السلام داوا نبی علیہ السلام ته وته شاعر دا قران نزوب الله شعر او شاعری دا الله دا و شاعران داسي د شاعرانو پسې خو اکثر لا روان خلک لې ونی سرکش خلک شاعرانو پسې پیغمبر پسې خو تقوا دار نیکان خلق روان دي وا شواراو شاعران جي يتبه وملغاون رواني دوی پس سرکش خلق اڪثر گور شهر شاعري سرا او شاعرانو بس تلون کي خلق فزول خلق بيكارا خلق بدامل خلق عالم تر يتنو گور انو مشڪدا شاعران جي في كل وادن فحر كن دکي حیران پريشاني کند نو مرسره اغه خيالي مزاميد او مشاعرے پاو مشاعروں کې حیران پریشانی سمانا خیالی مزامین جوڑی دا خیالی مزامینو پتالاش کی نو شاعران کئی داسے حقیقت شعر کی اکثر دروغ رشتیا وي اسمان براکوس کموزمک کبادا سی کم دا وی وان نو میشکدو چی یا قولو نا وی سلا یا فلو نا چی کئی اکثر شاعر پا خلے وی خواملی بکی نی اسے دا خلے لاپ ولخ شاعران بکنیشتہ وی خپہ کشتا الا الذين مگر آقا کسان اغا غلط نہیں امنو چیمان روڑے دو عامل الصالحات وعمل کینے و ذکر الله او یادے پد اخلو شیرونو کہ اللہ کسی را اڑ اڑ شیر دین والی او انت سروم انتقام اخلی دین من بعد ما ظلمو پس داغین چ ظلم زیات پیشوی نو د دین انتقام پ اشارو کیدی دا اللہ و دا اللہ دا رسول مدح او د دین خبره بګېګي نو هغه اسلام اده مستثنا دي په سيخي خلک رواني لکه په ثوابو کې حسن رضی الله تعالی عنہ له شاعر دي او نبی عليه السلام په حسن لا خپل پبيتل پاږ کې مزینابوي کې ولا ممبر کې خو او ته را شوای شعرونه وایي شعرونه به بيوي دغه په مختلفو موکو د نبی عليه السلام ናب مخه روانو او اشعار وی وی په یو موقع باندې د جهاد په موقع شعرونه یو بل سوابي شاعر دی عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه شعرونه وی عمر رضی الله عنه تاسو پیغمبر د مخه مخه رواني تقولو تقول بین یاد الرسول الله صلی الله پیغمبر د مخه کې شعرونه وی نبی عليه السلام ته عمر د فرض دا شعرونه دی وی دا شیرونه بهدي کاافو باندې د د دا د ترو نزو ترونه څخ لږي نو پیغمبر غمبرې خپله دفا کې وروي ووایه نو مومن شاعیر صحی دی خوا هغه چې فاحشيریانی ګړی وړی وي هغه شاعران بدی نه یادی ووسالمونلهځ نه ظلممو زر د چې پوې به شي ظالمان چې یامون قوي قریبون کم زیایته ب و ګرزړ شي کم ضای به ددي انجانان پهدهبولولي